Rugăciune pentru taina luminii lumii. Aleluia, slavă ție, împărat te ceresc, Cel care pretutinderea ești și pe toate le împlinești. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne mirul bucuriei dumnezeiești, experiența harului luminator. puterea ta cea duhovnicească, care lucrează în inimă. Ea înalță sufletul la tine, se umple de uimire când primește darul cel dumnezeiesc, se sălășluiește în adâncul cel mai presus de minte, în odihna făgăduită de Domnul Isus Hristos, prin porunca veniți la mine, cei osteniți și eu voi odihni pe voi. Este odihna rânduită pentru fii împărății luminii și învierii,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 ca să se umple de bucuria cea duhovnicească, de radele tale, cele minunate, de lucrarea ta, care mântuiește, sfințește, desăvârșește și îndumnezeiește. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc, cel care plătutindenea ești și toate le împlinești, te iubim și te rugăm, dăluiește-ne lucrarea ta cea de sfințire, Întuire, desăvârșire și îndumnezeire de care au parte și îngerii, ca să ne umpli sufletele de lumina iubirii și bucuriei tale. Prin tine îl vedem în chip negrăit pe cel ce există cu adevărat. Îl contemplăm cu unire înțelegătoare, în duh și în adevăr. Căci ești binele, desăvârșit și nesfârșit, când mintea se întoarce în sine, ca să facă această unire prin conștiința de sine, ca iman al vieții veșnice, căci fericit este Cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc, Cel care pretutinde ești și pe toate le împlinești,